وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد اقصي لي صالي انه قال انه يقول كنا حديث انه قال انه مثبتاه ketika sahih sahihain نسميك حديث يا ضعيف الله عليه وسلم alienda haja yani alikojoa akiwa amesimama alienda haja kama amesimama na kuna hadithi nyingine ambayo inapokelewa kutoka kwa Aisha kizira Allahu anha e, hadithi hiyo akisema kuwa afikiri katika Sunan at-Tirmidhi pia sikumbuki vizuri lakini hadithi yake akisema kuwa eh manhadathukum bi anna rasul sallam Ba qa'iman fala tusaddiquhum yana kama qala sallallahu alayhi wasallam mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikojoa hali ya kuwa amesimama msikubali mambo yake kwa hiyo masala inatokea hadithi mbili taaruf na hii masala katika fuqaha kuna hadithi mbili mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikojoa akiwa amesimama na nyingine na Aisha anasema atakayambia mtume Muhammad sallallahu alayhi naye na kuna hadithi nyingine ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa kipita katika kaburi mbili aka alimwambia msahaba hizo kaburi mbili zina wanadhibiwa na katika moja katika ile kaburi mbili alisema alikuwa hajikingi katika anapokojoa anaacha na inaenea ina kwa, kwa mwili wake kwa ni sababu yanini? ya nini ya kuadhibiwa kwa hivyo inaonesha kuwa mkojo ukienda kwa mwili atadhibiwa na kuna hadithi ambayo inaonyesha mwenye kuacha mkojo kwenye mwili yake basi atadhibiwa katika moto wa Jahannam hiyo tena inathibitisha kuwa mkojo yani inasupport kuwa kutakojojoa kama umesimama lakini kuna hadithi sahihi katika Imam Abu na Muslim kuwa Mtume sallallahu alaihi amesimama akiwa amekojoa na Aisha pia anasema kuwa atakayesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekojoa ame amesimama ame Kwa hivyo nadhihirisha kuwa nafuatao kwamba maulama wamezunguza kuna wengine ameenda kama imam nao hadithi zote ambazo kwamba zinapinga kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo hadithi sio sahihi kwamba ni sahihi na nguvu zaidi amesimama. Lakini walaba kujamu baina na kwaali inaonyesha kuwa yule kukojoa kwa kusimama ni amri ambayo kwamba sio haramu Njio mtume Muhammad Salam alisimama akakojoa kuonesha ili jambo sio haramu lakini afadhali na bora akojoe akiwa amechuchuma na hii inafikiana na kuwa ile hadithi ambayo kwamba inaonesha kuwa mtu alikuwa kiaadhibiwa sababu ya kuwa alikuwa mikojo unaenda kwenye nini kwenye, kwenye mwili yake kwa hivyo ni bora zaidi mtu akojoe kama amechuchuma sababu atakuwa amehifadhi nafsi yake kwa ku, makoja kuruka ruka panye, kwenye kwenye nguo yake au najisi itakuwa ni, ni sababu yake kukekana na, na ile katika hiyo kwa ni jaiz alifanya hivi ni jaiz kuwa mtume sallallahu alaihi alifanya hivi ni kitu haramu lakini ni afadhali akojoe kama ili apukane na yake katika hiyo ya adhabu wallahu wa wa barakatuhu.